След Бълчик и Габрово, вие, слушателите на «Хоризонт», имате шанса да чуете този особен звук, швейцарското дуо «Ханк» и «Хорн». Особени инструменти, които ние а, чуваме за първи път в ефира на «Хоризонт», оригинални и виртуозни. Това не е изненада, когато говорим за швейцарското качество по принцип. Очевидно и с тези оригинални инструменти. Швейцарското невидимо присъствие в развитието на България сега ще е на фокус в Минутите на Хоризонта до обед. Какви подкрепи и инициативи в България подкрепя Швейцария? Говорим за сериозна финансова подкрепа за развитие, която не спря въпреки влизането на България в Европейския съюз, от който Швейцария не е част. В студиото са Матия Порети, ръководител на Офиса за сътрудничество към Посолството на Конфедерация Швейцария в България и Теодора Бургоджиева, съветник по културни, економически и правни въпроси. Добър ден! Добър ден! Добър ден! Да започнем от парите... Колко са и в какви сфери в България отиват швейцарските пари за развитие? 2019. Става дума за 72 милиона швейцарски франка, които трябва да бъдат разпределени от сега до 2019 година в България. Les priorités sont d'un côté euh, des, des infrastructures euh, qui euh, améliorent l'environnement, euh, les conditions environnementales en Bulgarie. Помощта се оказва в областта на развитието на околната среда, в на опасните отпадъци пестицидите, и пестицидите. Също и в социалната сфера имаме дългосрочни приоритети, particulier т.е. в justice. Особено в областта на правосъдието, security, политиката за сигурност, и социалното включване на застрашените групи, la както и професионалното образование а също и укрепване ролята на гражданското общество в България. Само за България или имате подобни програми и за други европейски страни? Alors peut de rappeler pourquoi la Suisse est présente en Bulgarie et en България uh, uh, Швейцария присъства не само в България, но и в други държави членки на uh, Европейския съюз. Ne cadrepompnim zahto. À partir 2005, la Suisse décidé de soutenir les nouveaux pays Uh, от 2005 година Швейцария реши да даде своя принос за uh, страни-членки на Европейския съюз. On ça, la à de uh, наричаме това uh, приносът на Швейцария за uh, страните-членки на Европейския съюз. Без сами да сте член на Европейския съюз, защо, защо so, за вас the... е важно това да подкрепяте ново присъединяващите се the... the страни и разширяването на Европейския съюз. en dehors de l'Europe politique, nous sommes dans l'Europe Важно защото ние присъстваме в Европа чисто географски. ние присъстваме и участваме в европейския пазар. destin de l'Union européenne de nouveaux pays concerne и разбира се, съдбата на всички европейски държави ни вълнува и ни засяга. Ces pays sont des а, всички тези държави са важни економически партньори на Швейцария. De, exemple, наши съграждани от Швейцария живеят в тези държави, както и ние имаме а, българи, които живеят в Швейцария. Uh, nous, nous, nous, nous и нас директно ни засяга качеството на живот в uh, всички тези държави. Може би защото философията на Швейцария е, е че тя ще е добре колкото е добре ако и нейните съседи са в добро състояние в добра форма една философия която по някой път трудно се разбира в български условия разбира се точно такава е швейцарската философия можем да го твърдим Даваме си сметка, че светът е свързан, всички сме свързани в него и ние трябва да дадем своя принос за нашите съседи и тяхното благополучие. Parce que, nos notre à nous. Защото естествено и съседите допринасят за нашето mm -hmm. благосъстояние. Всичко е свързано. Сега вие казахте една много сериозна сума. Една голяма част от тази сума е за безвъзмезна помощ. Мали it а, за това е много интересно как идентифицирате сварите, в които смятате че трябва да има безусловна подкрепа от страна на Швейцария сферите в България които се нуждаят от такава подкрепа ole le le grants donc les les fonds qui ont été mis dans ouvert concernent до двои домени, който е и социал. Отпускаме основно суми в областта на околната среда и социалното развитие, като те се разпределят uh, между uh, неправителствени организации в България. Uh, също така и за стипендии за обучение и за uh, изследвания в областта на науката. Donc Се oui, разпределят uh, на базата на отворени търгове. C était... C était Това е Отворен процес. Et puis, pour chaque fonds, on avait des, des, des comités bon, pour plusieurs niveaux de sélection. Et finalement, on a, on a, on a réussi à attribuer à tous les fonds à, à des projets que je crois sont, sont tous très valables. Така че е гарантирано, че накрая ще бъдат избрани най-добрите проекти. Дуалното образование. Кажете ни параметрите в на програмата за сътрудничество в областта на дуалното образование, защото ние знаем колко е сериозен опит на Швейцария no, в него. Какви са средствата, къде отиват? Къде uh, отиват? Alors, tout d'abord le projet d'éducation duale de formation professionnelle euh, a, été, euh, a lancé sur la demande de, des bulgares. Преди всичко нека да кажем че голямия проект за професионалното образование дойде по идея на българските власти. Ce qui montre qu'il y a une très grosse volonté en Bulgarie de réformer le de formation и това показва огромното желание на България да направи реформа в, в тази област. Uh, uh, Ние виждаме воля за това не само на политическо ниво, но и в частния сектор. Наистина ли още тази година ще започне си, пилотната да, фаза да палат, uh, в две български училища? Oui, on va commencer dans deux écoles. Oui, on dans deux écoles. Une école qui forme les constructeurs de machines à Kazanlak. Une école pour la transformation des produits laitiers à Sofia. Et l'autre est pour la préparation produits laitiers D'ailleurs, la semaine prochaine nous aurons la visite du secrétaire d'État à la formation et à la recherche de Suisse. Впрочем, следващата седмица в България идва държавния секретар по образованието на Конфедерация Швейцария, de господин Мауро де министр Тодор Танев обрират лани сколер до София. И двамата заедно с министър професор Тодор Танев ще открият учебната година в учили... едно от тези две училища в София. Идеята, закол Идеята е всяка година да включваме две нови училища и две нови професии. Добре, това е новина. Следващата седмица, на 15 септември, разбираме от вас, че ще бъдат, учебната година ще започне с uh, откриване от Държавния секретар на дуалното образование на Швейцария заедно с българския министр на образованието. Да ви попитам за това как действа тази система в Швейцария, малко повече по швейцарският опит, как държавата може да гарантира, че няма да има ползва на експлоатация на детски труд. Bon. De, elements, impossible Не бихме могли в България да приложим тази система като цяло, затова първоначално се опитваме да въведем няколко елемента. A que, qu important euh, de, de, si dual. Има три важни принципа, които са от ако искаме да въведем системата за професионалното образование. Първо, важно е сътрудничеството между всички фактори. Suisse, euh, В Швейцария държавата не е доминиращия фактор. In Swiss, uh, assure Напротив в Швейцария държавата е просто един от факторите, които осигуряват законността на тази система. Privé, uh, от другата, другата страна е частния сектор, който дава основния принос за професионалното образование. Естествено, че работодателите знаят най-добре от какво имат нужда? И какви са качествата, travail? от които техните ученици имат нужда за да си намерят работа. А как, как се прави така, че бизнесът да не се отдръпне, защото трябва да сключва трудови договори с непълнолетни? По какъв начин да се стимулира това партньорство между училището и бизнеса без да, без да губят и двете страни? Имате ли с едно изречение, отговор? Bon, écoutez, pour écouter une uh, това, което аз установих, с че бизнеса всъщност няма нужда от насърчаване в тази посока. De, de Напротив, бизнесът търси квалифицирани млади хора. Те имат нужда от тях и ако са сега да сега сега сега, сега да да сега подъкърваме И веднага, че им за какво става дума в този проект, те веднага се обръщат към нас с голям интерес. Във всички случаи много интересни въпроси има свързани с дуалното образование и швейцарският опит. Искам и се да ви попитам обаче за една друга от сферите, които подкрепяте в България, детското правосъдие. Имате проект с Министерството на правосъдието. Ние обаче знаем, че Швейцария има специализирани детски съдилища от почти половин век. Uh -huh. uh, каква е философията ви по отношение на децата в uh, правосъдната система? Бо, е, он парт дън не може да третър от децата de la adultes, plan не бихме могли да третираме децата и малолетните така както се отнасяме към възрастните, що се отнася до наказателния кодекс и по отношение на правосъдната система. La justice des jeunes, cest à des mineurs, des 18 ans, nécessite un apparat, un, un, un който е сепарен от това от адулта и който ме акцент на протекция и на реинтеграция на състояние. Така че е ясно, че в това отношение младите имат нужда от отделна система, те имат нужда от защита преди всичко. Какво е соотношението санкции, наказания, обществено на полезен труд в Швейцария? Санкция, пеналите, работа за състояние. Je pense que le plus, le plus un enfant est petit, le plus on va mettre l'accent sur la, la protection et l'intégration. Et, la, et, et de, dès qu'on parle de mineurs, euh, la sanction ne doit, pas être, ne doit pas casser la personne. Donc c'est une, une question de proportion que les juges surtout... Case case. изключително важно е а, детето а, да не бъде пречупено, така да се каже, от системата и колкото по-малко едно дете, което а, влезе в тази система, толкова по -трябва да, повече трябва да има грижа за него и да бъде третиран всеки индивидуален случай от съдията и прокурора. Подкрепете проекти в земеделието не става дума само за финансиране в, в допълнение на оперативните програми, в които участва mm -hmm. в България, а и за обмяна на опит и сътрудничество. Защо? Какъв е интересът на Швейцария? А ако ние имаме силни замеделски производители, които могат да конкурират вашите прочути швейцарски храни и швейцарското качество? да Натурел е до калите. Хубаво е да има uh, съревнование и нашата цел е uh, да има качествени продукти, с които да се съревноваваме. Има ли шанс българското биозамеделие? Кое е по-ефективно за България да развива биоорганично замеделие like или индустриално? Биоземеделието uh, bio, est une, est Bulgarie, bio, a uh, bio беше въведено в България благодарение на Швейцария, така че аз се надявам че за него има бъдеще. Ние подкрепяме не само биоземеделието а изобщо uh, селската култура селското uh, земеделие Des de qualité, където а, земеделските производители могат да създават качествени продукти. Mais les assez de ce font. Но и не само това, а и да могат да печелят достатъчно, за да живеят. Още един въпрос, който няма как да не ви задам. Клишето за Швейцария е мляко, сирене, шоколад и референдуми. Имате ли отговор, защо е толкова трудно напряката демокрация в България? To have а Може би, защото нямате шоколад и мляко. А може би нещата са свързани. Ако, ако има повече пряка демокрация, има и по-добър шоколад. Така в... Духа на шегата ще завършим. Един всъщност много сериозен разговор, който започнахме с алпийския рок на дулто Ханки Хорн. Ще завършим с тяхно изпълнение. Но да попитам Теодора за този особен звук откъде идва тези инструменти, които чуваме, и проекта Music Campus. А, преди всичко, а, музикалното до Ханг и Хорн е швейцарско. А, и когато говорим за него а, трябва да мислим за това, което е най-характерно за Швейцария поначало и това е а, желанието на швейцарците да бъдат а много добре свързани с традицията, но времено да мислят непрекъснато за новото, за модерното, за нови изобретения. И Ханк Ханки Хорн е именно пример за това съжителство в Швейцария между традиция и иновация. Единият инструмент е измислен. Да, алпийският раб е стар инструмент. Той съществува от много столетия в Швейцария. Той е пастирски инструмент. А другият? Докато Ханк е модерен инструмент, той е изобретен през 2000-та година, близо до Берн от швейцарци и от тогава претърпява голямо развитие и голяма популярност по цял свят. Изключително интересно. Днес всъщност приключва Music Campus Бълчик, организиран от Швейцарското сдружение Култура край границата. Граница. Аз благодаря безкрайно за участието ви в Хоризонт до обед да обобщя над 72 милиона швейцарски франка до 2019 година е помощта за развитие, която идва в България от Конфедерация Швейцария в области като бил за детското правосъдие, дуалното образование и новината, че Държавният секретар на дуалното образование на Швейцария ще участва на 15 септември в откриването на учебната година заедно с министра на образованието в две български училища в София и Казанлък, където с швейцарска помощ тази година ще се осъществи пилотно дуално образование. Благодаря ви!